Dəsonə İmam Buxarə rəhməhullah 5-ci e, bölməyə başlayır və buyurur ki: "Və bu tarixel İmam əl-məsələ əl-əssabih lixtabra məindəhüm minəl-ilm." -əl və İmam Buxarə rəhməhullah gətirir ki, yəni bölmə, bab o bəbdir ki, yəni imam alim öz əhsabələrinə, öz qabağında olanlara, yəni sualı arz edir və bilsin görsün ki, onunlarnı barədə elin var, yoxsa yox. Yəni insan hər hansı bir sualı Öyrənməyə döntür verə bilər və cavabını axtarsınlar deyə, yəni bilsin ki, hansı bilir, hansı bilmir və İmam Buxar Rəhmallah, yəni eyni babın altında, yəni eyni hədsi gətirib, yəni əvvəlki İbn-Əmər radiyalının gətirib və bu da İmam Buxar Rəhmallahın yəni, bu kitabda etdiyi, təlifdə etdiyi üslublarından İmam Buxar bir hədsi bir neçə yerdən eyni yer Yəni, gətirir. Əgər o barədə ona dəlalət görürsə, gətirir. Necə, məsəl üçün, bundan əvvəl ə, İmam Buxar Rəhmalı onu başqa bölmədə gətirmişsə, bu babda isə İmam Buxar Rəhmalı onu ə, imamın sualı əzələmək, yəni bölməsindən gətirir. Və İman, İbn Həcər Rəhmalı qeyd edir ki, İmam Buxar bunu təxminən ona yaxın babda gətirib. Ona yaxın məhsələdə bu həczi yəni gətirib və bu da o deməkdir ki, insan e, qarşısında olan tələblərini yoxlamaqda və ya bilməkdə insan onlara sual ərs edə bilər. Yəni onları yoxlamaqdan öntəri və inşallah düzün Allah bilir. Vasallu Muhammədə və alə Muhamməd. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.